او مغ د چې ستاسو مخته بریخنا زلئ چې پلی دوی ستاسو سره ره هم وي او امیدونه هم او مغ دی چې د اوو نه ډکې ورې اوچتئ د ورو ګزار دغ د هم سره دغه پاې بیاې او فرشتت دغه د حبت نه رپی کي اوغه تذبی بیانې هغه تدرونه رالیږي او اکثر دا تندرونه چې پهچ را غوررزول واړي نو په داسې حالت کې را غورځې چې کله خلک د الله په باره کې جګړ چې د اغ ت بیرونه ډیر زبردست او مغه اوواکول پهه کدي پات شوي نور هستیانه چې دا خلق الله پریږدي او اغه یو توازونه کوي اغه یو د دواګانو جواب نشي ورکوله اغه او ته اواز کول خدا سي دي لکه چې سوک د اوبو طرف ته لاسونه خوړكي او درخواست ورته وکي چې تاسو زما خلیله راشي حالکه اوب اغه لورتلو والا نه دي همدغه سي د کافرانو دواګانه نور هیڅ نه دي بس یو خطا شي دي اغه ملاه چې د زمکه او د اسمان هرڅ سي ورته په خوخه او په نا سجده کوي او د ټولو سيزونو او سوري اغه ته ټټيږي الله تعالی خپل بندیانو نه هم سغوړي چې بندیان د هم اغه شانتی تشي لکه چې کل کائنات زما اسمان ټټتي یعنی هر څه د اغه په احترام کې ټټتي د هر چیز سور هم ټټدي مونږ سمره په قسمت یو چې زما خو بیا هم ټټسي خو مونږ شعور سره عقل او اراده سره الله تعالی ته نه ټټیګو د دوی نه ته پوس اوکه چې د اسمان او د زما کې رب سوک دي ورته وایا چې الله دی بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت داده نو آیا هغه تاسو لريخدو او داسې مابودانم ځان له کارساس جوړ کړل چې اوی په خپل هم د خپل ځان د پاره د سنفي او نقصان اختیار نه لري اوی ته وایا چې آیړوند او, او, او سترګو والا برابر دي شي آیرنا او, او تیاري یوشانوی او کدا سندا نو آیا د دوی جوړکړو شریکانو هم د الله پشان شان څه پیدا کړی دي چې د هغه په په دوی باندې د تخلیک یعنی د پیدایش معموله شکمنه شوه ورته وایا د هر سیس صرف الله دی اغه یو دی پټول باندې غالب دی انزل من السما اماء فصالت او ديهتم بقدرها فاحتملت سیل زبد الرابعه الا دا اسمانه او برو وروله او هر لختي اوناله د خپل اندازې مطابق د ابونا ډکه ډکه او بيدله بیا چې کله سیلاب راپورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل د مثالنا څه خبر مخه ترازي دل تا د اوبو او زک خبره کېږي زک چې را نو هر سز باده خور شي هر سپټ کې او ډیر لخ کاري دغهرنګ بعضې سزونه کو کې ډیر خ کاري خوی س فده نه لري او لږ سات پس د دوی اثر ختم شي دا په مقصد دی چې دنیا کې چې چا بندله یاقومله کم ځای میلاویږي کم قرار ورته میلاويږي نو هغه په کم اصول د فده رسول په اصول یعنی کم انسان چې بلته د فایده رسول طاقت ورکو کی اغه له الله تعالی په دې دنیا کې ځینشته او چې کم خلک او قوم نور له فایده من نوي اغه بیا د سیلاب د تلو پشانت شان تیدي چې د وخت چې پی چې چرته وړی اوې بیي او چې چرته وړی اوې غرزي زګ ډیر لوی خقاری خو حساسیت لري د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل امت د یو بدترین وقت ذکر وکړو چې کله خلکو کې به بس د خسو خاشاک په خلک بچ خو سال لفظ راضی چې بیکار رسیس به پاتشي سرم چې بیکار رسیس او بو د پاسه پاسه تیر شي ختم شي او چرته نه یزاریږي دغه رنگ هغه خلک چې کردار کې درونواله نوی سپکوي علم نلري تقوا نوی ایمان پکې نوی هغه بیا سدی دنیا کې سپک دي عزت نشته د خبرو حق نه لري نو کوم و خوړو کوم په دې دنیا کې واقعی د امت مسلمه په حیثیت ځان مضبوط کو نو دې د پایره ضرورت دا چې موږ خپل ځان کې اغه اخلاق او کردار پیدا کو کوم چې الله تعالی ته مطلوب دي او اغه کم اخلاق او کردار دي چې پکې نورو له هم فائدہ ده واما ما ينفع الناس فيمكث في الار كذلك يضرب الله الامثال چې کوم څه نور له فائدہ ورکی اغه دنیا کې قرار نسی او زه واخلي او باقی زونه وخت سره او نو مې وروکشي مونکه هر سړی له پکار دی چې ځان ته پوسو کی چې ما کې بل تفایده رسولو سمره صلاحیت ته زه بل لا سمره فائدہ یا هر وقت ځما نظر فائدہ او چتولو او فائدہ غنډولو باندې لګېدلې وی ولی چذويم ترځي عمل سده د خود غرزه طریقه چې انسان صرف خپل ذات لپاره سوچ کړي خپل فائده لپاره سوچ کړي داسه خلکو بیا په دنیا کې زاینشته هغه به وخت فائدہ اوچته کی خو هميشه د پاره به ختم شي الا تلا ذا مثالون سرق قبل خبره باندي پيول کي ال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما هو لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بئس خلکو چې د خپل رب داوت قبول کړو د اوې د ده او چې داوت قبول نکړو او هی کچره د ځمکه د ټول دولت او دمر ورسره نور هم شامل نو او ویبه اداد الله د عذاب نه د بچکی دو پاره د ټول هر څه په فدیه کې ورکول ته تیار شي د اغه خلک دي چې بد حساب به ورشر کېږي او د اغه زی زوځخ دي او ډیر خراب ځای دي انسانان هميشه دو قسم وي یو اغه چې د الله تعالی ورکړی شوی عقل نه کار اخلي حقيقي رڼا کې حقیقت ته ورسي او چې حق ته ورسي نو د ځنه یې قبول کوي دویم اغه خلک وي چې د یو بل په نقل کې کار کوي صرف روايات او سوچ لري خپل دماغ نه استعمالي اوم اغه سوچ لري چې د بل چا وي اوم اغه خبرې کوي چې کم نور سوکې اوم اغه کار کوي کم چې نور خلق کوي اووی صرف د چار چا پیره خلقو نقل کوي د دوی خپل هیڅ سوچ نوي او نتیجه دا وي چې نور خلق حق نه قبولې هم حق نه قبولې د قران په لحاظ اډم کس د علم پر کې ایمان روري او دویم کس اډوندې سترګې نه پرانځي علم نه حاصلې او د خیر نه محرومه پاتوي آیا دا څنګه کې دي شي چې کم سره استا د رب د کتاب چ هغه کتاب باندې نازل کړي دي او کم سړي چې د دې حقیقت د طرف نه اڑون دي اغهي ځوان د یوشان شي یعنی حکمنلو والا او نمنلو نم والا یوشان نوی نصیحت خوبس د پوه خواندان کبلی او د اغهي کار اداوي چې د الله سره خپل واده پوره کړي هغه د مضبوط والی نه رسته نه ماتي حکمنلو والا او دا کتاب منلو والا اصل کې سوق دی سوق چې خپل عہد او واده پوره کړي یعنی الله تعالی سره کړي واده هم او بندیانو سره د خدای په نوم کړي واده هم د اغه وی طریقه دا وی چې الله د کوم کوم رابطه برقراره ساتلو حکم کړي دی هغه برقرار ساتي یعنی رښتې جوړي تعلق خسي د خپل رب نه یریږي او د دې خبره نېره کوي چې اسنا سخت حساب ورسره وکړي شي د وې حال دا وی چې د خپل رب د رضا لپاره د صبر نکار اخلي مونږ کایمې مونږ چې کم رزق ورکړي دي د غې نه پخاره او په پټه خرج کړي او بدی په نیک سره دفکې دا د کتاب منلو والا کسان دي چې بدی خيګړه سره لري کوي لکه چې یوسف علی السلام وکړه د اخرت کور هم د دی خلکو د پاره دی یعنی دا سه باغونه چې د اوی د همیشه اوسېدو ځای بوي اوی به ورته په خپل هم داخليږي او دا هوی په پلارانو نيكوني او دا اوی په خزو او دا اوی په اولاد کې چې سوک صالحان دي اوی به هم هلته د هغوی سره ځي هر طرف نه د هغوی د استقبال د پااره راځي او هغوی تهوي چې په تاسو باندې اسلامتیاده تاسو چې په دنیا کې د صبر نکار کار واغشتلو نو د هغوی پهجه نن تاسو د دی مستحق شو یعنی صبر ن کار واغشتو ننسومرهښدي دا د آخرت کور پاتې شو اغ خلک چې د الله واده د مضبوتو نهروستو ماتې او غه را بطې پرې کوي د کمو د یواییکلو چې الله کم کړ او په کې فساد خوئ اووی د لعنت مستحق دی او داوی دا د دا پاره په پا اخرت کې ډیر خراب زايدي دلته په چا باندې لعنت ویل شو دی په اووی چیریشته ماتي پسمکه فساد خوري او چې د الله تعالی سره وادي ماتي د الله چې چاله خوخوي هغه له فراخ رزق ور کوي او چې چاله خوخوي هغه محدود رزق ور کوي دا خلک د دنیا په ژوند کې خوشاله دي حالانکه د دنیا ژوند د اخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مگر لک سامانې دی کم و خلکو چې د محمد د رسالت منلو نه انکار کار ک دی هغوی ووي په دی سړیبانې د خپل رب د طرف نه س نخه وللی ناازله نه شوه ورته ووایه چې اللهڅوک غواړی ا هغهه ببیلاره کوي او اغ خل ځان طرفته د ولو لارغ چا تخي سووک چې د اغه طرفته رجو وکی الذي نه آمنو تمه انو قوب هم بذکر الله الله بذکر الله همداسه خلق دا او دی او هی جا د دین نبی صلی الله علیه و سلم دعوت منل دي او دا هی زړونو ته د الله په یاد سره اطمینان نصیب کیږي واوري خبردار شي د الله یاد یو د سستې چې په هغه سره زړونو ته اطمینان نصیب کیږي بیا چکه مخ خلق د حق دعوت اومنلو او نیک عمل وکړو او هی خو نصیب دي او دا هی د پاره ښه انجام دي انبی صلی الله علیه وسلم د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لګلې یو داسې کوم ته چې مخکې ته ډیر کومونه تیر شوې دي د پاره د دی چې د دې خلکو ته اغه پیغام ووره کوم چې مونږه په تا نازل کړي دي په دی حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شو دي دوی ته اوه آیا چې موږ هغه زما رب دي داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته او موږ هغه باندې ما بروسه وکړه او موږ زما د پناه زايده او صبح شوي وي کيودا سQuran نازل كړي شوي وي چې د اغي په طاقت سره غورونه روانې دي يا زمکه شلېدلې یا مړي د کبرونو نه راوتلی او خبرې کولې د غشان نخي خودل خوشګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي اي مؤمنانو دا اوسه پوري د کافرانو د غختنې په جواب کې د سنخه د ظاهرې دو په امید ناستی او هغه د دې پویډلونو رسټو نو امید نشو چې کچره الله غختلی نو ټول انسانانو ته به هدايت که مخال کچې د الله سره د کفر طریقه اختیاره کړې ده په هغه باندې د خپل عملونو په وجې سنا صفات ضرور راځي یا د هغه د کور خواته چرته نازلیږي دا سلسله به همدغه سره روان تر هغه پورې چې د الله د واده وخت پوره شي یقینا چې الله د خپل واده خلاف نکوي ستانه ورانده هم په ډیرو پیغمو برانو پوري ټوکې شوې دي خو ما هميشه انکاریان ورکو او آخر مه بیا روانې بیا ګوري چې زمما سزا څومره سخته افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اي نو اغزت چدی یو یو نفس په با عمل باندې نظر ساتي خلقو د اغسر سچریکان جوړ کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچر ری واکې هغه الله خپل جوړ کړی شریکان دی نو لکه شان نمونه واخلي چې هغه سوک دی ایتاسو الله ته د دا یوه داسې نوې خبرې خبر, خبر ورکوي چې هغه خپل ازمکه کې معلومه نه ده ایتاسو بس هغه خبرې کوي کوم چې مخلی له حقیقت دا دی چې کوم خلکو د حقیقت منلونه من انکار کوي د هغه لپاره خپل مکرونه دروغ خشتخ کاره کړي شوی دی او هغه د نېغ لارینه منې کړي شوی دی بیا چې الله سو گمراهیت ور اوږرځي نو د هغه لپاره هیڅوک لارې خولو والانه نشته د دا خلکو لپاره د دنیا په ژوند کې عذاب دي او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دي هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ د الله نه د یریدو او لو خلکو د پاره چې د کم جنت واده شوي دا, دا غهی شان ده چې لاندې ته نهرونه بېږي دا غهی میوه همیشه دي او سورې لې زوال نشتا دا انجام ده د متکیانو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام دا ده چې د هوې د پاره د دوزخ خور دي اې نبی صلی الله علیه و سلم کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړې وو د دې کتاب نه کم چې مونږ پتا نازل کړې ده خوشاله دي او په مختلفو ډول څخه لګځه هم دي دی چې د دې ځنی خبره نمنې ته ورته صفه وایي چې ما ته خو صرف د الله د بندګي حکم راکړې شوی دی او د دین هم نکړې شوی يم چې سوق د اغه سره شریک جوړ کم نو په دې وجه زده اغه طرف ته را بلل کوم او د اغه طرف زما زمو ده د دې هدایت سره مونږه د عربی فرمان پتا واندې نازل کړي دي اوس کچري ته د دې علم به وجود کم چتا ته راغله د خلکو په خوښی نو ده الله په ਮੁقابله کې نستاسو کمرګره او مددګار شته او نسوک تا د اغنه بچکو لشي ستانه مخ کې هم مونږ ډېر رسولان لیکل دي او اغويم بال بچ والا جوړ کړي وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازه نه بغیره سنخه په خپل روړ لوي د هر دور د یو کتاب دی الله چې څو غوړي اغه او چې څو غوړي اغه قائم لري امو کتاب اومدا غسر دي او اي نبي صلى الله عليه وسلم د کم بد انجام خبر چې مونږ د خلکو لورکو د اغه سه که مونږ ستا په ژوند کې تا ته او خایو یا که د اغه دراتلون مخ کې مونږ ته او چتکو خو به هر حال ستا کار صرف پیغام رسول دي او حساب اغشتل زمونږه کار دي آیا داخله ګورینه چې مونږ په دې زمکه باندې اراره وانیو او دا د هر طرف نه راتنګو الله حکومت کوي هیڅوک دغه په فیصله باندې دوباره نظر اچولو والا نشته او په حساب غشتلو کې د اغه وقت نه لګي د دوی مخ کې چې کم خلک تیر شو دي اغوی هم لوی لوی تدبیرونه کړی دي خو اصلی فیصله کولو والا تدبیر خو ټول د الله په لاس دی. دي اغه ته معلوم دي چې سوق سکارونه کوي او ډیر ځرب دا د حق نه انکاریان او ویني چې انجام به د چا خو وي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دا انکاریان وې چې ته الله نه را لګلې یعنی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالته دروغ وې ورته وایا زما او تاسو په ممینځ کې د الله گواهی ده او بیا د هر اغه سړی کافی ده چې هغه د آسمانی کتاب علم لري سوره ابراهيم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب ان ان يخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد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 إِن فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنقَذَكُمْ إِذْ أَنقَذَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 فان الله لغني حميد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الف لام را ان بي صلى الله عليه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره دی چې تخلق د تیرونه رڼا دراوي د هغه دی رب په توفيق سره د اغا لا لاره ته چې زبردسته او پخپله پخپل زاد کې اسٹایل شو دی او د زمکه او د اسمانونو دو د ټولو سيزونو مالک دی گویا چې د دې کتاب اصل مقصد څه دا کتاب سکار کوله راغله دی دله چې انسانيت د تیرونه رڼا تر اولې د جهالت د تیرونه د تکلیف او د غم د تیرونه د الله تعالی د نه او د جهنم د تیرونه خدا تیري به ال لری کیږي چې د دې کتاب رڼا عامشي او سخت تباکول او سزا د حق نه د انکار کول او خلکو د چکه وی د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح ورکي نقصان نه لدی هغه لا چې څوک د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح ورکي چې کله موږ دنیا له ترجیح ورکو نو بیا موږ سره وخت نوي د الله تعالی کتاب د پاړه یا خپل فرض او ځمېواری ادا کول د پاړه چې هوید الله د لارینه خلک منیکي او غوړي چې دا لار دی دا هوید د خواهشاتو مطابق کګشي دا خلک په ګمراهه کې ډیر لري رسېدلې دي موږ د خپل پیغام رسوله د پاره چې هر کله یو رسول لیکل دی نو هغه هم د خپل قوم په جبهه کې پیغام رسول دی د پاره د دی چې هغه یې په صفای سره په خبره پوي کړی بیا الله چې څوک بیلاری کول غوړي هغه بیلاری کی او چې چاته هدایت کول غوړي هغه ته هدایت کړي هغه غالب او حکمت والا دی موږ د دین مخ کې موسی علی السلام هم خپل خپلو نخو سره لیکل دي هغه ته هممونږه هوکم کړی وچې خپل کام د تیروونه رړه ته رو باسه او هغوی ته د تاریخ اللهی په ابرانا کوکییسو اوروو سره نصحت اوکه په دی واقعاتو کې لوی نخ دي د هر اغ سړی د پااره چا هغهه بر کولو والا دی او شکر وستو والا دی دی سپارې کې بیا بیا د صبر ټک را یاد کړئ کلی چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یاد ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی هغه تاسو د فرعون والو نه اخلاص کړی چې تاسو ته سخت تخلیفونه در رسول تاسو الکان به وجل او ستاسو خسب به ژوندے ساتلې باغي ستاسو تاسو د رب دې طرفنا تاسو لوی آزمائش وو او یاد ساتي تاسو رب تاسو له خبرداري درکړې وو چې کچره شکر گزاره جوړ شوی نذبه در له نور زیات درکم او ک د نعمت نو شکریم او کړه نذما ډیره سخت ده وموسى عليه السلام اويل شي كتاسو كفر اوكي ودزمك الطول اسي دوالا هم كافران شي قو اللا بي نياز ده واغا پخبلها پخبل ذات كي استايل شوه ده ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآدم وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ایا تاسو ته دا هغه کوم نه حالت در رسیدلی کوم چې تاسو نه مخ کې تیر شوی دی د نوح علی سلام د قوم د آد او د سموت د قوم او د دوی نه روستو ډیر کوم صرف الله ته معلوم دي لا یعلمہم الا الله د الله تعالی نه سوا اخو په تاریخ کې اړو اس چا ته پته نشته چې دا خلک هم چرته اوسیدل د اغوی رسولانو چې کله اغوی ته صفا صفا خبري او صفا صفا نخې روړي نو اغوی په خپل خلوکه لا سونه اونېول او او ویل چې د کوم پیغام سره تاسو سره لیدل شوې مونږه اغنمنو او د کوم څه د دعوت چې تاسو مونږ لره کوي دا غي په حق له مونږ په سخت پریشان کوله والا شکې پراته یو د اغوی رسولانو او ویل اف الله شک فاتر السماوات والارض ايضا الله مبارک شک دې چې د اسمانونو او د زمکه خالق پیدا کوله والا دي یې دا او کوم ليغفر لکم من ذنوبکم اغطا شرابلی د پاره د دې چستا سو غناونه معاف کی او تاسو له دیو مکرر انټی پوري محلت در کی او هی ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې خو زموږ په شان ته انسانان نه تاسو مونږ د اغه حستو د بندګانو من کول غواړي چې دا هی بندګی زموږ د پلار نکونو راځي اراره وانه د کیږي فاتونا بسلطان مبین خدنو روړي مونږ ته یو سرګند سند د اووی رسولانو اوه ته او وی واقعا مونږه هیڅ نه یو خوستا پشان انسانان یو خو الله چې په خپل بندګانو کې بچا احسان کول غواړي په هغه احسان کوي او پا دا زموږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له اس سند ورورو سند خدا الله په اجازه سره راتلی شي او خاص په الله باندې مؤمنانو له باور سره کول پکار دي او مونږ دې ولی الله باندې باور سر و نکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لار ده او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ لره کوي مونږ به با په باندې صبر کوو او ور کولو والو له خاص په الله باندې بروسکول پکار دی یعنی صبر صرف اغه نه دی چې د انسان ذاتی زندگی کې نور سره معاملات کولو کې وي بلکې د الله تعالی عبادت او د الله تعالی ته سر لاند کولو په لار کې چې سر رکاوټ یا غراني راځي په اغه باندې صبر کول او دین باندې قائم پاتې دل هم صبر دی اخر انکار یانو خپل رسولانو ته او ویل چې یا خو به تاسو زمونږه ملت ته واپس راځي ګنې نو به تاسو د خپل ملک نه وباسم پس دا اغینا د رب په اغوی باندې وهې رولې غلچې مونږ به د ظالمانو کو او دا وهې نرستوبه تاسو په ځمکې کو دا انام دی د اغږ چا د پاره چې غزه ما په مخ کې د جواب ورکولونه یریږي ذالکلمن من مقامي او خوفه بعید او زماد عذاب د وادي نه یریږي واستفتح او فیصله مختلفه اغوی وخواب کل جببار عنید نو دغه رنګې د اغوی فیصله اوښه مؤره ای جهنم بیا د دین رستو ورانده دغه د پاره دوزخت ويص قومه ما انس دید التباغته د وینوزو غونتي او بورکړی کی چې په زور به د مرینه دخت کولو کوشش کړي او په مشکله سره به خکته تیریږي مرګ بعد هر طرف نه په غ باندې راخوروي خو هغه بمرینه او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره عمل وي کمو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي د اووی د عملونو مثال د اغه اری په شان چې هغه د یوې توفانی ورزه سلیع الزو او هی به دخل عملونو هیڅ خواګه او نمومي دا د ټولو نه د اخري درجه ګمراهيده ايته ګورنه چې الله د اسمانونو او د ځمکه پېتایش په حق باندې قائم کړی دی که هغه او وړي نو تاسو به لریږي او یو نو مخلوق به استاسو په ځای راوړي دا سکول کول هغه ته هیڅ ګران نه ده ډیره مهمه خبره ده چې کفار په دنیا کې څومره هم لوی لوی د نیکه کارونه وکي د خیر او خېګړې کارونه وکي خدا چې د دنیا د پاره کوي د دې د پاره بدویته د دې اجر او بدلا هم په دنیا کې ورکړې شي او بیا آخرت کې به د دوی اعمال د ایرو پشان وی چې کچری یو هوا یو باد راشي نو ټول بخوارواره زایې شي یوبل آیت کې راځي ولا نقیم لهم یوم القيامه وزنا د دویچې کوم دوی لوي اعمال وی د قیامت پر ورځ په میزان کې د اوی هیڅ وزن نوي ولی زکه چې اوی دا کورونه د اخرت د پارنا صرف د دې دنیا د خاطره وو او په دې دنیا کې ورته انعام شو نو تاسو ګورئ چې کافر کله کفر سره سره خواري او کوشش کوي نو د دوی دا محنت په دنیا کې میوې وروړي خو اخرت کې ورله هیڅ خېګړه هیڅ انعام نوي مومن تدا ادا. دا फायदा حاصل ده چې کله دې د آخرت په نیت یو کار کوي نو د دې اجر الته هم محفوظ وي او د نیکه کم خوشبو وي هغه ته په دنیا کې رسیدو والا وی هغه ورته هم رسی دا په کافر او مومن کې یو لوی فرق دی چې کافر د دنیا د پاره جنتیری او مؤمن د دې ورانده هم نظر ساتي وسې نظر ساتي اوچت نظر ساتي هغه آخرت په نظر کې ساتی او کار کوي نو دنیا خو اسې هم خپلار کې راشي وبرز لله جميعا فقال الدعفاء الذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من محس او دا خلک چې کله په جمع د الله په مخ کې به پرديشي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوری وو هغه به په اغه وخت کې اغه خلکو ته چې غټان جوړ شي وو او په دنیا کې مونږه صافوتابي وو آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زموږ د بچکولو لپاره هم سکول شي هغه به جواب ورکي کچري مونږ ته الله د نجات اسلاره خولوي نو مونږ به هم تاسو ته تا ضرور خولوي اوس خو خبره یو شانه ک مونږه جړا فریاد او که صبر وکړو خو په هر حال کې د بچ کېدو هیڅ صورت یعنی مرگ نه پس کا انسان هر څومره ارمان وکي خو دنیا ته واپس نشی راتلی نشی راوړی دي نن مهلت ته وخت نن توبه کولی شي خه کارونه کولی شي د دې لپاره نن وخت خنیمت او غنی او هر خلچ فیصله اوشي نو شیطان به اووی حقیقت دا دي چې الله ستاسو سره کمی می واده کړی وي هغه ټول رښینه وي او ما چې څومره واده کړی په هغه کې ما یو هم پوره نکړا زما پتا تاسو باندې س زور خونه وو ما د دینه سیوا بل سن دي کړي چ خپل لارې تمه تاسو لبلن درکړه او تاسو زما بلنه قبول کړه اوس ما ملامت کوي خپل ځانون ملامت کوي دلته نزه تاسو فریاد اورېدې شم او اور نه تاسو زما د دینه مخکي چې تاسو په خدای کې شریک کړی وو زه د اغینه انکاریم داس دا سه ظالمانو لپاره خدرناک سزا یقیني ده د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان وروړي دي او نیک عملونه کړې دي هغه به داسې بهونو ته داخلو شي چې لاندې به ته نهرونه بیږي الته واغوي د خپل رب په حکم سره هميشه اوسي او الته دا ہوئی هر کلی د سلامتیه په امبارکۍ سره وي آیت ګورنه چې الله د کلمه طیبه مثال په سرور کړې دي مثال داسې دي لکه چې د یو خو ذات ونوي چې جړې په زمکه کې جوړ خخ او څنګه اسمان ته رسیدلې وي هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میو ور دا مثالونه الله زکه ور کوي چې خلک ته سبق واخلي دلته بنده مؤمن لا یوونه سره تشبیه ور کړې شوې ده مؤمن بنده چې کلمت طیبه وای نو هغه کې د ایمان یو تخم پریوزی او چې ورته خمه حال او حالات حالت ملوشي نو تخم پرانستې شي او دونه په شکل کې لوی شورو شروع شي ټول شین بوټه په یو حدیث کې مؤمن د کژروونه ویل شوې دي اصلها ثابت زکه چې دا ونه ډیر کلونو پس میو ورګی زمکه کې جړې مضبوطی وي لګ ډیر سله دا غرزول نشي بیا ته نه خ مضبوطوي ډیر اوچته لاړ شي او د دې ونه پته پون باندې نزدېږي هر وقت اداش نوي د دا الله تعالی په حکم هر وقت میو ورګی مومن هم دغه سه د حق بلار کې اخلق ولاړوي د ایمان جړې مضبوطی وي د کجوري ونه پشان نیغ او سدوي او الله تعالی سره تعلق مضبوط وي او هر وخت خوګه یعنی د اغه د ذات نه هر چا ته خیر رسی هر وقت تازه وي نه امیدي نه کوي بد اخلاق نه وي د شني هر وقت نور او خلکو ته نه فرسي چې مؤمن کلمې طيبه او وي ويمني او ایمان بروړي نو په خوشاله او تنګي دواړو کې خوشاله همدرد او خیر ورکولواله وي د کجوري ونه صحرا کې چې چرته باران او اوب نه وي د دې جړې زمکه کې جووري وي او هر حال ځانله د لویدو تنظیم وکي او میو و مثل كلمت خبيث کا شجرة ن خبيته او تت من فوق ار ما لها من قراره او د خوابي کلمی مثال د یوي بد ذاات ونې پشان دی چې هغه د ځمک نه وست ل کېږي او غرزو ککیېږي ه بوتتیای نووي کم سړی ک چې ایمان نووي جوور نهوي په ل ت کلف او خپل عمل او ترې کپریګ دی او هر څوک هغه د زینا به ځای کو لشي چې د الله تعالی په ذات یقین نوي زړه ایمان نوي په ځای مضبوط نوي نوم دغه کېږي چې هغه د هر چا د خبرو اثر اخلي چې څوک په کمابوزي په غیزي یو تنده را رغورځو لشي او په یوی وړې خبرې باندې ورکوټي پیغور هور باندې خپل دین خیر اوخ اخلاق پریګ دی ممون له قتل په کار دي چې مونږ د کجرې پشان بهترین نه نه جوړی غواړو یا غنو او چې بوسو پشان چې زمک خو ټولله پټ کې خپل ځان کې ان نهرو نهک لري نهې ووررکي نه په کې مضبوتیاوي او نهقرار کو موافق هوا میلو شي نخکار وککوو او چې مخالف هوا چېږي نو شرته را وورو یثب پتون الله الذي نه آمو بلغاول ثابت ف حیاتدن وفلاخه یدلل اللهظالین ویفقالال اللهما ما ش المؤمنون یو مضبوط کول په بنیاد باندې په با دنیا او په آخرت دواړو کې مضبوطیا ور کوي او ظالمان گمراه کوي الله لره اختیار دي چې څس غوړي أغ کوي یعنی د توحید کلمې سره د ایمان په وجوه مؤمن بنده دنیا کې هم په خلار قدم 익 دي هر حال کې د الله تعالی شکر گزار او سي په حق اخلاق ولاړ او د مرګ نه پس هم چې کله ورل انکیر منکیر راشي او حساب ته نو الته ورلهم الله تعالی ثابت قدمي ور د قیامت پر ورځ د حساب کتاب په وخت به هم ثابت قدم وي یعنی په خپل عقیده به مضبوط ولاړ وي خو چې کم بنده کې ایمان نوي ځکه ایمان حق و خیر بانده خیر او خیر باندې استقامت نوي څو چې دنیا کې په خیر کلکې دی نشي په نیکی کې تنګ نه هغه به په قبر کې په استقامت نوي اخرت کې به او خوېږي التبهس جواب ورنکړي شي خبره ده چې زمونږ دین مونږ نه په دین باندې استقامت او مضبوطی غوړي دا نه چې څنګه ماحول وي شي چیا سره کینی هم م اغه خبري شروع کی د مومن بنده یو خپل انداز خپل سوچ وي اغه سوچ چې کمه د الله تعالی پرنګ کې رنگ کړي وي اغه بدلی دن کې حالاتو او نور خطو سره خپل رخ اولار لار نه د نور پرست ګل پشان پنور پسې پسې مخناړي بس که نور هر طرف تزي هر وقت د اغه مخ هم الله تعالی ترفته وي اينه ما تولو فتم وجه الله چې اغه الله تعالی عبادت کوزار په اغه ایمان ساتلو والا د اغه عمل کوله والا د دنیا ثابت قدمه به په آخرت کې هم ثابت قدم وي د کوم خلکو علم چې اجر او واضح وي هغه د هر سوال جواب اعتماد او حوصله سره ورکي چې چا په خپل ځان یقین نوي هغه جواب ورکولو کې شک او تذبذب کېختوي تاسو به سوال جواب کوس پروګرامونه نه خبري چې د چا علم پوخ پوښوي راسخونه فی العلم وي په خپل جواب کلکوي دغه شان چې د چا ایمان پوښوي هغه د حساب کتاب په وخت پریشان کې درد او غم کې په عقیده وي او دی شیطان په لاس نه دا سه خلکو له الله تعالی دا خوشخبری ورکې چې د دې ریشه کلمې په برکت د دې پاکې کلمې او په دې د ایمان په برکت په دنیا کې به هم ایمان والا مضبوط وي دنیا کې به هم ورسره طاقت او قوت وي او آخرت کې هم ویدل الله الظالمین او ظالمان گمراه کای ويفعل الله ما یشاء دلت ظالم سوک دی چې حق ورته ښکارشي او بیا نه پیجنې قبول نکی. عمل په اونې کړي او صرف د وخت سره د دنیا فائدو په ځان ور اورځي د کبر په عذاب باندې یو واضح حدیث دی چې کله بنده په کبر کې کی کې خو دي شي او د هغه مرګ لري لاړ شي او بند د هغه د تلونکو قدمونو आवाज اوري نو دله دو فرشتي راشي دا بنده پاسي او ته پوسټه اوکي چې د دې کسب مبارک استا سره که کدا بنده مؤمن وي نو ووي چې هغه د الله تعالی بنده او د هغه رسول دی فریشته ورتبه د جهنم یو نظاره او ورته اوې چې الله تعالی د جهنم په ځای تعالی جنت کې دا زیتر کړی او ورته د جنت اغه ځای اوخي اغه دخه او بد بځه وګوري او بیا د مؤمن ل اکبر فراخ کړی شي یو بل حدیث کې راځي د مړي نه سوال کیږي مر رب کوم دین او کوم نبی نو چې ایمان والا کس وي نو الله تعالی ورله ثابت قدمي ورکی او اغه جواب ورکړي چې ربي الله وديني الاسلام او نبی محمد صلی الله علیه و خوچا کی چې ایمان نوی چې چې ان در رب پتوي ان در قران او نه د نبی نه خبر وی چې څوک په دنیا کې ګډوډ وی ایمان کمزوري وی هغه په قبر کې هم متزلزل او به هوسلی وی ته ولیدل هغه خلک چې د الله نعمت بیا مونتو او هغه په ناشکرۍ سره بدل کړي او د خپل ځان سره خپل کوم د هلاکت کورتہ وردی ککړو یعنی دو ته چې وایي با ورګسوي او هغه ډیر بد زه د قرار دی او الله له شریکان جوړ کړل د پاره ده دی چې هغه دی د الله د لار نه بې لار کی دی ته اوایه خدای مزه او کوي اخرستاوس واپس تل دوزخ ته دی ا نبی صلی الله علیه وسلم زموږ کوم بندگانو چې ایمان روړی دی هغه ته اوایه چې منس قائم کوي او سچ ورله مونږ ورکړي دی ته هغه نه پخکارا او پپټه د نیکه پلار کې خرچ کی دلته بخکارا او پپټا دوهو خیراتونو ذکر دی د دین کې فی سبیل الله یعنی د الله لپاره او پپټه باندي ضرورتمند او غریبانو لپاره مخکې د دینه چې اغه ورز راشي چې په اغه کې به نه اغه شتل خرصول او نه به دوستي پکاره رازي چې سوق به نه پکاريږي نن کومه خپل مال بچکو نو سباله چې دا مال به کوم خلکو په لاس ورزی نو اغه به زمونږ پکاره نه رازي چې او راشي تاسو مونږ دومره سپری وو او نن به تاسو د ځخ نه بچکو مور پلار، اولاد او د دنیا هیڅ مال اسباب به مونږ له د خلاصولو په کار نه راضي او چې سمونګه خپل لاس د خپل رب په لار کې ورکاو او مغه به مونږ د پاره فائدمند وي الله خو مغه دی چې زمکه او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه اوبو او ورولې بیا د دې په ذریعہ تاسو له رزق د پاره قسمه کس قسم میوه پیدا کړې او هغه کشته تاسو د پاره مسخر کړا دا بیکړه چې په سمندر کې د په حکم سره ګرځي او د ریابونه تاسو د کړل او اغه نور اوس پوغ مه 700 د پاره مسخر کړل چې مسلسل روان او شپه او ستاسو یې 700 د پاره مسخر کړل او تاسو لې اغه ټول سیزونه در کړل کم چې تاسو غوختل که تاسو د الله نعمتونه شمارل واړې نو نه شي و وانت عدو نعمت الله لا تحسوها ان الانسان لذلوم کفار حقیقت دا دي چې انسان ډیر به انصاف او نه شکر دے یعنی چې ډېر نعمتونه دي چې موږ یې اډو نعمت نه ګورو او که زمونږ ژوند کې هیڅ لږ کمی راشي موږ جړا او فریاد شروع کوو دا هیر کو چې دا ورز نعمت دا د شپهوم نعمت دي دا نور میں هم نعمت دي دا نهرو نه نعمت او کښتای هم نعمت دي دا قسم قسم رزق هم نعمت دي موږ دا ټول نعمتونه هیر کو او په دې خبره خفغان کو چې موږ سره داس ولي وښو نقصان ولي ایرو رسیدو پریشانی ولي راغله یاد لري که انسان د غم په وخت کې د الله تعالی نعمتونه شمارل شروع کی نو ټول غم به لاړ شي ځکه چې مونږ د الله تعالی ټول احسانات هېر کړي وی او صرف خپل تکلیف او غم ګورو اغه سيست کم چې پلاس را نغلو نو زهن سرنګ بدل شي سوچ څنګه بدل شي حالات څنګه بدل شي که مونږ په الله تعالی خو ګومان لرو خو ایمان لرو هر حال کې دغه شکر گزار یو نو طرف نه به هم رحمتونه راوړیږي وإخواله ابراهيم ربجال هذا البد آمنه وجنبني ووبنية اننابد الأاشنا یاد که اغ وقت کله چې ابراهیمله السلام دعا کړی وچ پر ورګاره ددي خار مکه د من خاررجړکه او ما او زما اولات دبد پرستانه بچکه پرورګاره دی دي بتانو ډیر خلک په گمراه کې اچول دي رب ان هنا دلل نكثيرم من الناس فمن تبعي فإنه مني سوک زما په طرقه روان شو اغ زما د ومن عساني فإك غفور الرحيم او چا چې زما خلاف طریقې اختیار کړا نو یقینا اتم اف کول واله مہربان نه دی د ان ویل چې الله تدل سزا ورکا ځکه چې ابراهيم عليه السلام ډیر نرم ذړواله انسان و ربنا ای زماربا انی اسکنتمن دریته بیواد غیر دیدر این ان د بیت کالمحر ما په یو اوج صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستا د محترم کور خواته آباد کړی ده ربنا ای زماربا ليقيم الصلات دا ما زکه داسې دا کړی دی چې د خلک دلته منس ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بست د خل کوزونه د دوی تمایله کی او دوی له د خوراک د میوی ور کی کی شی چې د شکر گزاره جوړ شي پروردگار ته ته معلوم دی هر آغس چې مونږه پټو او هر آغس چې مونږه ښکاراکو او واقعي چې الله نه هیڅ هم پټ نه دی وما يخفى الله من شيء في الارض في السماء نپزمک کی او نه په الحمد لله الذي وهب لي علل كبري اسماعيل واسحق ان ربي لسميع الدعاء شكر دغه الله چې مالې په بډا والي کې اسماعيل او اسحق غندظام راکړل حقیقت دا دی چې زماره رب ضرور دعاګانې اوري دا دی د پیغمبرانو ایمان او په الله تعالی توکل په هي حالت کې نه امید نه دي ربي مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اے زما پروردگار ما مون مولو لو والا جوړکه او زما د اولاد نه هم دا څخلق روچکه چې دا کار کوي ربنا خفر لی ول والدین او لالمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار زما دعا قبول کې پروردگار ما او زما مور پلار او ټول مومنان په اغفر زماف کله کل چې به حساب کوي میږي اوس چې دا ظالمان خلق سکي ته دا ګمان مکه و چې الله د اغین غافله ده الله خدوې ارستو کوي اغه ورځه ته چې حال به داوی چې سترګي به ډېر ختلی وي زرونه به پورته نیولوي او منډه به وهي بربا په یو مخه ګوري او زرونه به ا نبی صلی الله علیه وسلم تدوی د اغه ورځ نه اویروه کله چې په اغه عذاب راشي نو په اغه وخت کې به د ظالمانو وایي چې ای زمونږ رب مونږ له خل شان مهلت نور راکا مونږ بستا داوت قبول کو او د رسولانو پیروي به وکړو خو هغه ته به شفاجواب ورکړي شي چې اې تاسو هغه خلک نه چې د دین مخکبم اکسمونه خوړل او ویل بم چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلواله نه دي یعنی د دنیا نعمتونو تاسو ناخره ته راکړې وو حلاکه تاسو د هغه کومونو په کلو کې اوسېدل وی کوم چې په خپل په خپل ځان باندې ظلم کړي وو او تاسو لیدلی وو چې مونږ د هغه سره سسلوک او کړو او دا وی مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو هم پوي کړی خپل ټول تدبیرونه او کړل خو د هغه د هر تدبیر جواب د الله سره وو اگر چه د اوی تدبیرونه داسې د دا غزب وو چې هرونه په اوخو زیږي نو ائنه بي صلی الله علیه و ته هرگز دا ګومان نکوه چې الله با د خپل رسولانو سره د شو وادو خلاف ورزی وکي الله زبردست غالب او بدلا غشتو والا والاده او یا رو دوی د اغه ورزنه کله چې ځمکه او اسمان بدل کړي شي او بل سبته جوړ کړي شي او ټول و د یو قهر الله مخته بې پرده حاضر شي دغه ورځبه د مجرمانو او ویني چې په زنجیرونو کې بای لاسونه او ختلېوي او د تارکول جامعه بای اغستلېوي او د هور لمبي بای په مخونو باندې راخوريوي دا به زکوي چې الله به هر چا لاد غد عمل بدل ورکي او حساب غشتو کې د الله هیڅ وخت نه لګي عذاب الله للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولل الباب دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو لپاره او دا لريلې کلی د دې چې اووی د دې بذریا خبردار کړي شي او او وی ته معلومه شي چې په حقیقت کې الله بسوم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چا وی په هوش کې راشي پوي شي ځان پوي کوي خپل عمل بدل کړي خدا به څنګه کوي دا بسوک دی د پاروتا سو پخپله پا سوچ کوي وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذيتنا وهبلنا ملة رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اسرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا توقف لنا به واعف عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إن كانت السميع العليم وتب علينا إن كانت التواب الرحيم فسل الله الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيت أجمعين الله أمين